A-ha Yeah A-ha Kur vim këjt boj, black Kur vim këjt boj, black Ti nuk je rrug, ti nuk je gji, they fuck you, boy They fuck you, boy Kim e raposht për tog Na halë po mami me shok Shumina që pesht me kop Udin e mbroj gjallu i gjib u fon Këjt ojt ortu krypun me telefon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 Përmeshite përmeshite Koncertnoten, dilër ditën, dilër ditën Veshtu me shtohet borit Veshtu yeah, me shtohet borit Ko mpo njerës kuqe, njerës barë ah. Njerës të shku e njerës të orë ah. Njerës të vrapër një fjallë, njerës që ka një burge e lo skandal, je yeah. yeah. Ljeto e frikshme Gjenjat ah. mërzishme ah. Skej nëtë sudishme, djeni piku, qëmë e vod pëtishe Shishishë që po shibëshe pëmpishe, prom se džagë e bull nuk pëtishe Ti e po mëtosë dhe qëshe, shkondë mu i merera, lë mirše Nuk tani prsembo i shkyshe, veç a po kolek se po iše Gjëtë e me nusë që qëshë lishe, zemrë në mine dne zemrë një dyše Jëm tungua për po leks do sërt, në në në malë që djejkë se jëm sfec Ta shti për i tu bo next koncert koncert koncert kër ko kubanes